Hallå, du lyssnar på Hampus Nestvoldes podcast avsnitt 16 med mig, Hampus Nestvold. Idag sitter jag med en väldigt speciell gäst faktiskt. hon är Underbar kvinna, en fantastisk låtskrivare-artist Nämligen Malén Hej Malén Hej Hallå. Vilken fin introduktion Ja men alltså allvarligt, coola du uh, Du har tidigare höst släppt hitsingeln Bon Voyage Som säkert alla som lyssnar nu har hört Du var ett USA på skrivarresa Och du håller just nu på att spela in en EP Och släppa snart singel igen Alltså, damn girl, you're on fire <laughs> Hinder du tänka? Eller vad är det som händer egentligen? Ehm um... Jo, hinner tänka. Ja, men det är typ det enda jag gör. Det är typ det enda jag liksom lever och andas just nu. Um, nej, men det, det är skitkul. Det är jättebra på alla sätt. Det är mycket att göra bara. Hur börjar en idé för dig? Är det en låtidé? Börjar det med en titel, melodi, akkordslinga? Eller hur börjar det? Det är olika. Ibland kan man bara ha en typ ett ord som man gillar. Som man får idéer av. Som liksom... Gör en bild för den, om man säger så. Som man kan... Som man vill skriva om, liksom. Eller så... Står man i duschen och typ... Nynnar på en melodi som... Man också får en, liksom... Jag brukar kunna få som typ en... Jag hör hela, liksom, och allting till. Så då brukar jag spela in det på min mobil och typ... Eh, ja. det. Och sen när man får... När man sätter sig vid pianot typ, så kan man... Testare. Det säger ju min erfarenhet också att man får inte idéer när man väl sitter i studion och ska pressa fram någonting utan det är ju när man är på bussen så 06 och halvt sover och knappt kan tänka så man får idéer och bara sitter sitta Ex. där mot fönster utan typ bara, mm, mm, mm. Ja typ nynnar när folk ser och de bara Va, vad håller <laughs> Ja men typ hur tar du tillvara på dina idéer i sådana tillfällen? Är det mobilen eller skriver ni på post i klappar på baksidan räkningar eller hur gör ja, men Jag har antingen in i så anteckningar i mobilen eller så spela in, liksom, om jag har en melodi, så spela in den. Mm. Jag måste göra det på en gång. Liksom. Häromdagen kommer jag hem och bara, säg ingenting till mig nu. Jag måste spela in en grej här. Eh, innan jag glömmer bort det, typ. För att jag, ja. Nej, men det, det är olika. Vad brukar du skriva först? Text eller musik? Eh, ja, men det är ju olika. Alltså, antingen så har man ju en liksom, textidé redan. Eh. Fast, ja jag har ju för sig inte en hel text klar i huvudet och sen sätter melodi på det utan det brukar ju komma det kommer liksom sen samtidigt typ eller, eller så har jag en melodi och skriver text till en efteråt typ. ja men jag har inte ett så här jättetypiskt sätt tror jag okej det är många som har det så att man fastnar i typ jag måste ha musiken färdig först och sen börja med texten eller någonting men du har ingenting alls som du följer utan det är olika varje Ja, det beror på om jag skriver från scratch själv så är det liksom, då är det olika men Ibland så får jag ju, det var så på Voyage kom till, det var ju liksom det var en kille från Paris som skickade ett track som heter, alltså själva liksom bakgrundsmusiken och då var ju det liksom redan färdigt som en, eller typ så, så då kunde man ju bara börja skriva eh, liksom toplinen med melodi och text på en gång eh, och det var jag och Josefina i Nilsson heter hon. Som gjorde det ihop. Och vi, jag fick en så känsla av det där ljudet- som är i början av låten. Det kändes himla somrigt. Mm. Och eh, drömt och sådär. Det kändes som att det var en... Eh, ja, men det kändes liksom... som en resa, eller som att man ville, ville bort till det, typ. Så då började man liksom med textidén den gången. Ja, men det var det vi... Alltså, vi satt där och lyssnade på bara... liksom eh, tracket- och spånade idéer. Och då, då kom vi fram till det. Att det var liksom en, handlade om en resa. typ mm. uh, Och jag, jag tror att vi blev klara med liksom hela melodin och texten på typ två timmar. Mm. att okay. jag sprang iväg sen. och uh, liksom spelade in det snabbt Bara melodin. Hela låten. Och sen så gick jag och tränade. Så kom jag tillbaka efter träningen och var så himla pepp. På låten, för jag kände att den var så sjukt bra Och sen eh, arrade jag liksom Alla körer och samma kväll Så den var liksom Den var klar på en dag typ Och sen så jobbade vi färdigt I små småpillare liksom. Vi åkte till Paris och jobbade med honom och så Men eh, ja så kan, jag, så kan jag gå ibland När började du skriva musik? Eh, det var alltså, Nu är det typ fyra år sedan Jag testade första gången Um, och då började jag ju skriva för, för andra. För att jag har så himla stor respekt för liksom, låtskrivandet till mig själv på något vis. Jag var lite så här osäker och visste inte hur jag vad mitt språk var. Och då där. kände jag att då måste jag bara komma igång och liksom, skriva överhuvudtaget. Typ. Så då um, började jag skriva för andra. Hur kom du in liksom på det spåret att skriva för andra? Um, Ja, demo det är som det heter alltså åt andra låtskrivare och producenter här uppe i Stockholm det är att dema är liksom när man sjunger in om en annan låtskrivare och producent har skrivit en låt och sen behöver den den ska skicka den till jag vet inte, Britney Spears eller någonting då måste någon ha sjungit in den liksom. så att man kan spela upp den så det jobbar jag med väldigt mycket så då träffar jag jättemycket folk som hör på med det här Mm. Um, och en av dem spelade upp en låt som jag hade demat för han som sedan signade mig på mitt förlag um, och när han hörde den så undrade han om jag skrev någonting själv och jag var men faktiskt så testade jag förra veckan första gången i mitt liv typ. mm. um, och så hamnade jag på möte hos honom eh, två dagar senare bara typ. och så sa han att jag tror att du kan skriva jättebra typ, du borde göra det så då fick jag väl en, en liten push liksom, Att göra det Så då satte jag igång ordentligt Och höll kontakten med honom Och så där och sen ett halvår sen Eller senare så sagnade de mig och då hade jag väl kände mig lite Varmare i kläderna typ Men har det varit, alltid varit en dröm för dig att jobba med musik Eller vad har du haft för tidigare mål Det har verkligen alltid varit det Bara att man aldrig har vetat riktigt hur För att det är så himla luddigt Um, ja, det var verkligen inte lätt att veta hur, fast jag har alltid känt och velat stå på scen jag har liksom alltid höll på att sjunga och, och greja i alla sammanhang hela tiden um, och spela piano och sådär men um, det var liksom det var egentligen något jag hela tiden ville göra men jag minns hur jag så här, på gymnasiet bara så här, jam, hur ska jag ta mig vidare härifrån vad gör jag nu liksom, med musiken så då då, då, jag tycker om att sy och sådär och grejer och liksom hålla på så då, um, då tänkte jag att jag skulle bli så här kostymör till en teater vi var på studieförsök på Göteborgs operan och då var man där bakom och så här fick kolla hur de liksom alla jobbar bakom scenen liksom och jag bara yes det ska jag göra för då kommer jag liksom vara nära scenen och vara var i ett liksom kreativt sammanhang ändå så det gör jag men sen kom jag på att det där det är liksom ett andrahandsval för jag, kom, jag såg mig själv liksom sy en så här jättefin klänning och sen ska jag klä den här tjejen som jag nu tänkte att det var eh, som skulle ut på scen och vara så putt, ut på scen typ, har du så bra, lycka till och sen så skulle jag stå där och bara men alltså varför, varför står jag här kvar typ? det var jag som skulle vara i klänningen så då, ja då flyttade jag till Stockholm och pluggade musik här. Um, lång utläggning. Jag känner att jag babblar på extremt. Ja, men det är jättebra. Det är skitkul att höra. Men hur var den här övergången mellan att skriva för andra och sen börja skriva för sig själv? För jag måste, det måste väl vara lite pirrit eller typ annorlunda på något sätt. Och veta att nu är det jag som ska framföra det här. Ja, precis. Alltså... Det... Det har också tagit sin tid. När jag väl bestämde okej, okay, nu skriver jag för mig själv. De första låtarna låter ju annorlunda från hur det låter nu. Liksom. Um, så det var en helt... Att börja den processen var ändå helt som att börja om på ett sätt. Även fast jag kunde liksom, hantverket bättre, eller vad man ska säga, så är det ändå så här... Ja. Att hitta rätt liksom sound och Ja, sitt, sitt sätt att säga saker på sådär. När man skriver till andra så finns det ju lite mer av en mall. Jag kan ibland tycka att det är lite svårt att känna. Och känna är liksom en viktig förutsättning för att kunna skriva någonting. Det mm. sätter ju ord på känslor. Mm. Hur gör du liksom för att eh, känna, skriva och komma rätt stämning för allting? För att det, det är ofta väldigt svårt tycker jag. Ja, alltså... Ibland kan man ju få en idé... När man har en känsla. Liksom, men inte har tid att skriva den. Men. Man, alltså jag kan få inspiration av andra också. Så där. Eller man, man vet ju livet i sig. Hur det funkar. Liksom. Eh, så jag tycker att det ändå går. Att, att liksom skriva. Liksom lite senare. Om den här känslan. Eller liksom beskriva något som jag upplevt. Flera år tidigare. eller så där, För att jag liksom ändå vet hur det känns eller så eh, så jag måste inte vara jag måste inte känna så i stunden egentligen jag funkar inte riktigt så utan jag känner att jag kan skriva om det ändå liksom eh, men ja det är klart att man måste känna man måste ju man måste förstå vad det är man ska skriva för annars går det ju inte man liksom. måste måla en bild av någonting som man inte vet vad det är eller så eh, men så länge man känner att man vet vad man vill skriva om så tror jag att man hittar orden. Liksom. När skriver du som bäst? Eh, jag, jag gillar kvällen bäst för att ehm, jag blir lite stressad av att det är ljus och att man sitter och så här ska prestera någonting när alla andra också presterar någonting i samhället. Lite så. Eh, så här, ja, just nu sitter folk och typ jobba stenhårt på kontoren så nu måste jag också jobba stenhårt och så blir jag typ stressad av att eh, vara i samma takt som dem alltså gud vad flummigt det men Nej, som jag sätter mig i studion på kvällen istället så är det så här, ja nu är alla andra hemma och äter mat och nu sitter jag och jobbar i fred, det är typ ingen som gör det jag gör just nu typ. fast det är ju Nej, jag, vet inte. jag gillar kvällen bäst i alla fall hur är det att skriva med andra tycker du? Vad är det som är bättre med det? För du skriver mycket med andra, låt också. Mm, vad tycker ja. du är fördelar med det? Jag tycker att det är skit eh, skönt att ha någon att bolla med. För att det kan studsa i mitt huvud så himla mycket och jag kan vara dålig på att eh, sortera ut vad som var bra. Alltså jag kan hålla på med liksom, jag kan spela in 100 melodier på fem minuter och bara Ja, nej men då väljer jag någon av de här nu. Alltså, Jag vet inte vilken som var bäst. Liksom. Eh, så det är så himla skönt att sitta med någon och eh, ja, bolla med någon. Och någon bara, ja liksom, ah, men den där, det där var skitbra. Så kör man på det. Och att få någon annan som har liksom idéer på texten och som tänker runt omkring det där. Och, liksom. Det var roligare. Jag vet inte varför man ska plåga sig själv ibland och typ göra allting själv och vara så här duktig. Så länge man förstår varandra. Alltså jag och Josefina är ju också nära vänner så vi, vi lever liksom samma liv och hon har ju full inblick i mitt liv och alla liksom saker som händer. Så att hon, hon, ja, hon blir liksom som en, ett andra jag-typ. Så då funkar det ändå väldigt bra. Att skriva med henne. Eller med vem det nu är. Liksom, som, som ändå är nära mig. Liksom. Är det lättare när man är vänner. Och på något sätt har en relation. Och inte bara träffas för att göra en sak. Ja. Alltså. Jag menar. Jag, jag skulle kunna skriva med någon. Till mig som jag inte känner så bra. Också och det blir jättebra. Men, men man har väl lättare. Jag har lättare att slappna av. Och typ Verkligen. Få det liksom speciellt och typ Jag vet inte vi har, vi har en bra connection bara Det funkar väldigt bra liksom. och då, är det, då är det alltid lättare Vad inspireras du av? hämtar du din inspiration? Alltså av andra artister och eh, genom att göra saker Eller vad inspireras du av? Och influeras av? Eh, absolut andra artister Jag tycker att det är, är Fint att man kan få Inspirera och inspireras Liksom säger um, mm. alltså jag brukar alltid nämna Rihanna bara för att jag tycker att hon, alltså jag har lyssnat mycket på henne och um, hon har någon edginess som jag gillar samtidigt som hon är liksom, ganska skör. Um, men det är mycket som jag inte liksom, står för där också eller sådär men det mm. är så. Um, och ljud. Alltså jag blir jätteinspirerad av vackra ljud och akkord och så. Det är... mm. Ibland kan man bara sitta och leta bland ljud för att liksom känna någonting. Typ. Um... Men ja, vad är annars? Livet i sig själv, det är ju väldigt... Det finns mycket varmt där, typ. <laughs> Har du här mål inom musiken som du vill uppnå eller som du alltid haft? Någon gång ska jag skriva en låt till Så är ju. <här> <här> Men annars så vill jag... Jag vet inte. Så långt som möjligt med min egen musik. Det är bra att ha mål och då skulle jag kunna säga att jag vill ta över världen typ. Men det... <här> jag vet inte. Jag vill bara göra det så länge jag tycker att det är kul typ, och känner mig inspirerad. Um... Och hoppas att det tar mig långt, upp. Typ. Det tror jag, och lycka till! Tack så mycket!